Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna li nahtadiya lawlan hadanallah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin washahibi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahum ba'du Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul menghadiri haul Al Imam Al Arif Billah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 muslimin yang paling berkah bagi muslimin lainnya amin ya rabbal alamin ketahuilah bagaimana tadi kita mendengarkan tentang riwayat seorang al-arif billah al-habib Ja'far bin Syekhan al-Seggaf yang mana apabila berjumpa dengan guru beliau al-habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar maka al-habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar menyambut al-habib Ja'far bin Syekhan seraya berkata Marhaban bil Quran, wa ahlil Quran. Selamat datang terhadap Al Quran dan ahli Al Quran. Mengisyaratkan semua itu pujian kepada Habib Jaafar bin Sheikhane Segat yang diibaratkan bagaikan Quran yang berjalan di muka bumi ini. Rabbil Alaminhu Arba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh beliau yang mana Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah di mana Allah Ta'ala mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk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 Telinga yang bisa menampungnya, yang bisa meresapnya adalah telinga dan hatinya Ali bin Abi Talib. Karena Allah wajhawarabiyanu. Sehingga setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak orang-orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Talib tentang ahli al-baitnya Rasulullah SAW. Hal khusus kum bishai dunah Apakah kalian? wahai para ahli bait memiliki sesuatu yang diistimewakan dari Rasulullah SAW yang tidak kita miliki maka sayyidina Ali mengatakan lah, la fahmun utiya ahaduna fi kitabillah. tidak ada sama saja secara satu tambahan Allah taala anugerahkan kepada kita pemahaman yang lebih mendalam di dalam Al-Qur'an kata Imam Malik bin Abi Thalib sehingga Imam Abdullah bin Ali al Haddad beliau bagaimana menyebutkan di dalam syair dan pujian beliau mengisyaratkan kepada makna yang demikian luhur yang demikian mulia ini beliau mengatakan ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzkiri shubbihu bil anjumiz zuhri mithl ma ba fi sunani wa safin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa wad'u al-'arshi bihim sampai beliau mengatakan disebutkan bahwasanya fahumul qaum alladzina hudu wa bifadlil laah gad suidu wa li wa ma'al qur'an tikarni hadza baytul qasid itu dimaksudkan oleh Imam Abdul bin Al-Haddad mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala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 Sehingga mereka, keluarganya Rasulullah SAW yang diistimewakan dengan pemahaman Al-Quran yang demikian mendalam, turun temurun Di antara mereka yang di tilawat dalam tilawatul Al-Quran, dalam salatnya, dia baca Al-Quran, dia salat sampai seribu rakaat seperti Imam Hadith Zainal Abidin. Di antara mereka, para ahli bayat Rasulullah SAW yang demikian gemar di dalam membaca Al-Quran.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 mana cerita kita dengan Al-Qur'an, mana pengalaman kita dengan Al-Qur'an. Itu disebutkan bahwa Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, itu apabila beliau pada siang hari dia sholat duha dia baca Al-Qur'an siang 10 juz. Dia baca Al-Qur'an dalam sholat duha sebanyak 10 juz. Ketika malam hari waktu salat witir dia baca Al-Qur'an sebanyak 10 juz. Dalam sehari semalam dia baca Al-Qur'an 20 juz. Radhiyallahu anhu wa arda dan inilah mereka para auliya Allah radhiyallahu anhum ajmain sehingga itu ketika disifatkan tentang mereka para auliya Allah taala betul mereka Quran yang berjalan itu ketika disebutkan tentang al-imam Abdullah bin Husain bin Thahir wa Tahir bin Husain bin Thahir itu dikatakan ini mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahluna qalu Salamah, waddadina yabi itu nalarabbihem sujudan wajamah sampai akhir daripada surat Al Qur'an tersebut. Itu sifat mereka ada di dalam itu semua. Rabiul Allahanun ajma'in terjemahan hidup daripada Al Qur'an. Ditanya tentang Al Imam Al Habib Aidrus bin Umar Al Habshi maka dijawab Al Habib Aidrus bin Umar Al Habshi beliau adalah terjemahan hidup dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wataral jibala tahtibuhajamidatan wahiyatamurru marras sahab engkau dapati gunung yang kau kira padat namun dia berlalu seperti berlalunya berlalunya awan yang demikian besarnya radhiyallahu anhu warḍa alhabib ani bin husain alabtas Ketika kemarin kita hadirahkan Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir al-Haddad. Ada Al-Habib Ali bin Hussein al-Aftas. Itu menyebutkan ketika cerita tentang Al-Imam Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir al-Haddad. Beliau bilang banyak orang bahwasanya mengatakan Al-Habib mensifatkan sifatnya Al-Habib Hussein. Dia germawan. Sifatnya Al-Habib Hussein dia ahli ibadat. Ini itu dengan sifat-sifat yang mulia. Maka Al-Habib Hussein, al -Habib Husain, Ali bin Hussein mengatakan sesungguhnya yang paling tepat.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 Kenapa merasakan kelezatan silsilah yang tersambung bacaannya. Mereka menyaksikan, mendengarkan seolah-olah bacaan tersebut mereka dengar dari lisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan yang bersambung dengan lisan sampai kepada lisannya Syaidi Al-Murshidin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah saudara-saudara sekalian, kisah mereka dengan Al-Quran demikian banyak.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 Sampai dia kirim surat, Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran seperti yang dibaca oleh kakek saya, Imam Abdul Rahman Sedgah. Siang empat kali, malam empat kali. Hingga akhir hayatnya, dia masih sempat nulis surat kepada Al-Habib Ali Al-Habib, bercerita kepada Al-Habib Ali Alhamdulillah, saya bisa menghatamkan Al-Quran siang delapan kali hatam, malam delapan kali hatam. Sekali diundang di satu kampung bersama Al-Habib Aham bin Hasan untuk habir walimah.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 Maka ketika disusurin jalan, dilihat Haib Muhammad bin Salih duduk di atas tunggangannya, itu tunggangannya sampai terduduk di tanah. Ontanya yang dia tunggangi itu sampai terduduk di tanah, tidak bisa bergerak. Haib Muhammad bin Salih, dengan memejamkan matanya, mulutnya haumat kamit, baca Al-Quran, badannya goyang-goyang asyik, baca Al-Quran. Dia tidak sadar, kira-kira ontanya masih jalan. Ketika diguga, ya Habib, ya Habib, bangun. Dia bilang, kenapa ada apa? Syirah baik, nunggu dari tadi.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 Segalanya kita dapatkan di situ. Keburuntungan ada semuanya ada di dalam Al-Quran tersebut. Yang telah mendapatkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memiliki Al-Quran, fakahan dan nabuah udrijat bayna jambai. Seolah-olah dia mendapatkan daripada sir dan rahasia dan keberkahan kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam dia meraih daripada keberkahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Allah Taala melimpahkan kerinduannya kepada kita sekalian. Dijadikan kita menahlil Al-Quran.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 اللهم اهد النبي هدا واجعلنا ممن يسارع في الرضى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من مخالف امرك وعصاك صلى الله على